57. Три роки по тому. Мішин переодягнувся з робочого комбінезону, поки Елі готувала вечерю. Він вимив руки, вичистив бруд з-під нігтів і дивився, як бруд стікає в каналізацію. Кільце на його пальці ставало все важче знімати, а соглоби боліли і були скуті від копання в сезон посадки. Він намилив руки і нарешті зміг зняти обручку. Згадавши, як востаннє він загубив її в каналізації, він обережно поклав її в бік. Елі свистіла на кухні, доглядаючи за плитою. Коли вона відкрила духовку, він відчув запах смаженого м'яса. Він мав щось сказати вони не могли купувати смажене м'ясо без приводу. Його комбінезон відправили в прання, коли він повернувся на кухню на столі горіли свічки. Вони були для надзвичайних ситуацій, на випадок, якщо дурні внизу вимкнуть генератори і почнуть лагодити поламану магістраль. Елі це знала. Але перш ніж він встиг сказати щось про запіканку чи свічки, або розповісти їй, що врожай бобів не буде таким, як він сподівався, він побачив, як вона проминиться на нього. Була тільки одна причина для такої радості, але це було неможливо. «Ні», – сказав він, – він не міг собі дозволити в це повірити. Елі кивнула. В її очах були сльози. Коли він підійшов до неї, вони вже текли по її щоках. «Але наш час настав!» Прошепотів він, притискаючи її до себе. Вона пахла солодким перцем і шавлією. Він відчував, як вона тремтить. Еллі ридала. Її голос зривався від надмірної радості. Лікар каже, що це сталося минулого місяця. Це було в нашому вікні, Мішен. У нас буде дитина. Мішина переповнювала почуття полегшення. Полегшення, а не хвилювання. Полегшення від того, що все було законно. Він поцілував дружину в щоку, відчуваючи смак солі, перцю і шавлії. «Я кохаю тебе!» – прошепотів він. «Смажена яловичина!» – вона відсунулася і поспішила до плити. «Я хотіла сказати тобі після вечері!» – Мішен засміявся. «Ти збиралася сказати мені зараз чи пояснити, звідки взялися свічки?» Він налив дві склянки води, руки тремтіли, і поставив їх на стіл, поки вона його накривала. Запах смаженого м'яса викликав у нього слинотечу. Він міг уявити, який смак матиме смажена яловичина. Смак майбутнього, того, що має статися. «Не дай йому охолонити», – сказала Еллі, ставлячи тарілки. Вони сіли і взялися за руки. Мішин проклоняв себе за те, що не надів обручку. «Благослови цю їжу і тих, хто її виростив», – сказала Еллі. «Амінь», – сказав Мішин. Його дружина стиснула його руки, перш ніж відпустити їх і взяти столові прибори. «Знаєш», – сказала вона, розрізаючи печеню, «якщо це буде дівчинка, ми повинні назвати її Еллісон. Усі жінки в моїй родині, скільки ми пам'ятаємо, були Елісон. Мішин замислився, як далеко в минуле може сягати пам'ять його родини. Було б дивно, якби вони пам'ятали дуже далеке минуле. Він жував і думав про ім'я. «Нехай буде Елісон», – сказав він. І він подумав, що зрештою вони будуть називати її ще й Еллі. «А якщо це буде хлопчик, можемо назвати його Кем?» «Звісно», – Еллі підняла свій калах. «Це ж не ім'я твого дідуся, правда?» «Я не знаю нікого з ім'ям Кем. Просто мені подобається, як це звучить». Він підняв свій келег з водою і деякий час розглядав його. А може він знав когось на ім'я Кем? Звідки він знав це ім'я? Деякі фрагменти його минулого були затуманені і приховані від нього. Були речі, такі як слід на шиї і шрам на животі, про походження яких він не міг згадати. У кожного були такі речі, частини минулого, які вони не могли пригадати. Але у вмішана більше, ніж у решти. Наприклад, його день народження. Його доводило до божевілля те, що він не міг згадати, коли був його день народження. Що в цьому такого складного?